Офіціаліста Треба було добре вважати, щоб не дати себе на поталу Не раз приходило до гостріших сутичок на слова Особливо як розмова повернулася на політичні теми Якось некультурність українського народу Його нездатність до державного життя Його меншовартість тощо У тих словесних герцях особливою хоробрістю визначалися Маршалок повіту і канонік сусіднього містечка як лиш їх повози заїхали перед ганок, то мій герой знав, що попсують йому цілий вечір. Іноді не виходив, казав, що хворий або що мусить підготовити лекцію на завтра. Але годі було все хорувати, не ходів, щоб гадали, що боїться їх і втікає з поля бою. Раз було більше гостей. Дама до товариства грала на фортепіані, Молоді ж гуляла кадриля, мазура, вальця. Він не гуляв, казав, що не вміє, не хотів. Боявся, щоб паночки не гадали, що роблять йому ласку. Але щось його тягнуло до тої білої зали з золоченими прикрасами в стилю ампір, зі старими венеціанськими зеркалами, що зв'язували вікна з собою. Дивився то на паркет, то в дзеркало, як її блідозелена суконька з китицями рожевих троянд була потім боці зали, то дивився на стелю, як перелітала на другий, то бачив її образ у зеркалах. Тільки й бачив, що білі стіни, золоті прикраси, легеньку зелену суконку і рожеві троянди. Весь світ замикав у тому образі. Такий він був гарний. Світ? Ні, цей образ, вона. Ви хочете приловити мене на слова, хочете збентежити автора, котрий звіряється перед вами зі свого першого твору. Автора чи героя? Спитала, спускаючи очі на долівку, осяєну місячним світлом. Глянув на неї пронизливо й довго, а походині сказав, «Позвольте це питання зуставити без відповіді». «Хай буде. Оповідайте». «До чого я йду?» Ага, почув заздрість у серці. Була це новість у нього, перше не знав того дивного почуття. Біля суконки крутився заєдно якийсь чорний фрак або офіцерський мундир. Все чиїсь очі ховзалися по ній, очі жадібні, розпалені танцем, або мутні й бездушні, котрих уже не розпалить ніщо, погані очі як вони сміють, як їм не соромно обіймати її гарну, свіжу, непорочну стать. «На те вони й очі, щоб дивилися», – сказала, перебиваючи йому. «Так, але його це боліло, бентежило, доводило до злости». Пішов до одного з малих бічних покоїв за їдальнею. «А, пан професор!» – привітав його маршалок. «Міна як скоміна!» Виглядаєте нині, як Байрон», – доповів канонік. «Може, вам до голови приходить їхати на міссулінгі? Звітався і хотів далі йти. Не пустили його. «Сідайте біля нас, вип'ємо доброго Рена!» «Антоній, подайте чарку для пана професора!» Антоній приніс чарку, налив Рена, вклонився і вийшов. Панове вже таке добре скупалися в Рені, мали червоні лиця і як чоломкалися чарками, то розливали вино. Ну, вип'ємо за ваше здоров'я, сказав маршалок. І на добрий успіх вашої просвітної місії, додав канонік. Так так, пане професоре, вам треба таке добре махати, щоб здогонити другі народи. На шляху культури ваш так званий український народ дуже припізнився. «Український народ, – сказав з притиском герой моєї повісти, – український народ, коли й припізнився, то не з власної вини, а дякуючи своїм сусідам. І те припізнення не відноситься до культури народних мас, себто до селян, бо вони культурніші від сусідського селянства, а до культури інтелігентних кругів». «А хіба ж у вас є інтелігенція, попи і тих декілька адвокатів, професорів, лікарів? Що це є?» – зневажливо спитав маршалок. А канонік додав «Вам бракує аристократії, купців, промисловців».